Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Després d'un doble cap de setmana, on els més afortunats han gaudit de quatre dies de festa per poder invertir el seu temps en el més preuat, el retorn a la vida quotidiana pot ser un xoc massa fort per a les nostres forces, que en aquest pont hauran trobat un sistema per passar davant de banda totes les preocupacions que de dilluns a divendres ens tormenten com si el món es sostingués a sobre nostra. La fortuna dels dimecres, sabeu quina és? Que té ja tan a prop el vespre del divendres que ja no perd el temps pensant en l'anterior diumenge quan ens agradaria que cada dia fos d'aquesta manera dimecres? I és que el més favorable per tot seria poder tenir un XIP, un sistema que ens permetés poder arribar diumenge i dir. Bé, a partir d'aquí, a partir d'aquest moment i fins a nova ordre, treballa com un bottxi si vols. però quan t'ho digui jo, tot quedarà oblidat. D'aquesta manera, podríem viure en un cap de setmana permanent, on, quan ens acomiadéssim del diumenge, damunt del nostre coixí, en llevar-nos tornaria a ser dissabte al matí. Mentrestant, el nostre altre jo, nosaltres mateixos, en efecte, seria qui hauria treballat tota totes les setmanes sense que ni ens en recordéssim. De ben segur que al final acabaríem recordant amb nostàlgia aquells dies que matinàvem per arribar d'hora a la feina, perquè si alguna cosa ens caracteritza és que estem fets uns nostàlgics. Vulles dimecres 7 de novembre del 2007. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Endavant les atges i a la revolució. Aquesta és la insígnia que viu la Universitat Autònoma amb la vaga que estan duent a terme els membres del servei d'informàtica per reclamar que s'equiparin els seus sous i les seves categories professionals d'acord amb les funcions que duen a terme. Juanjo Cobravo és el president del comitè d'empresa del personal d'administració i serveis laborals de l'autònoma que destaca que hi ha 11 departaments que s'han quedat sense suport informàtic classificats com tècnics operadors. es reconegui que estan fent feines de tècnics mitjans que és la següent categoria professional al nostre conveni i que els tècnics mitjans fan categories de superior. igualment s'està reivindicant una formació de més qualitat perquè els treballadors estan veient obligats a autoformar-se per donar suport a totes les demandes que, que reben de tots els localis de la universitat i Rubí avui mateix ha començat el primer Congrés Mundial de Gossos Detectors, que més enllà dels més coneguts per localitzar drogues, explosius o ferits, n'hi ha de gran utilitat també en Medicina, amb la detecció de certs tipus de càncer. Juan Manuel Martínez és membre del comitè tècnic del Congrés. Aquest cas en concret està treballant sobre la orina dels pacients que poden tenir càncer de prostata o de velliga. Inclús abans que les màquines detectin que pugui tenir càncer, en un 80% estan detectant la possibilitat de que aquella persona tingui càncer. Abans de que els dies no estiguis tradicionals ho detectin, amb uns altres mitjans okay. però que no estan tan estudiats, estan treballant tot el que és la pell i demés, però això ja no està tan estudiat. I abans de la notícia destacada, recordar-vos que aquest cada setmana comença el Festival de Jazz a Sant Cugat del Vallès. I la notícia de la setmana, que com cada setmana ens la porta la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Molt bona tarda. Aquesta setmana veig molt contenta. és passar alguna nou, no? Tenim una novetat important. Sí? Sorprèn-me, sorprèn Però, a veure, abans de dir-la necessitaríem un redoble d'allor. Bé, bueno, jo pensava en alguna cosa una mica més sofisticada, però vaja, ja en serveix. I no, és lo que hi ja, és una ràdio local. Et dic una data, 16 de novembre. Em poso nerviós, Un 16 de novembre, 16 de novembre, això cau en divendres, divendres, divendres, no sé, alguna nova sèrie que fes 4? No. Gominoles, vas veure Gominoles any nit? No, no, no, jo sí. No, no ho vaig veure. No, no sé, no sé, què passa divendres dia 16? Tornarem a tenir cartes. Oh, per favor, ja era hora tornem a tenir cartes. Alhora, per exemple, a barris com campes durant que els pobres estan allà que no se'n recorden de què és una carta postal i es pass el dia enviant-se correus electrònics. Sembla ser que finalment i després de molt eh, moltes falses alarmes, doncs el director territorial de l'empresa de correus, vaja Manuel Rei, ha dit ha enviat una carta a l'alcalde de la nostra ciutat dient que l'apertura d'aquesta nova oficina aquesta oficina que imaginem que els nostres oients alguna vegada han vist tancada una oficina allò tota lluent, tota a punt sí, Saben aquella que hi ha al carrer Montiu que posa correus però no hi ha res, doncs, doncs a partir del dia 16 ara estarà oberta. Correcte, doncs finalment sembla que hi ha data, sembla que serà el dia 16 i aquesta setmana tot han sigut emocions i bones notícies en aquest sentit perquè és una petició molt demandada des de l'Ajuntament i també des de Correus ara el que diuen és que l'antiga oficina, la que actualment està en funcionament, passarà a ser la d'atenció al client, és a dir, tu si vols anar a parlar amb ells, doncs serà allà, i l'altra oficina on doncs serà la que tindran l'emmagatzematge dels paquets, de les cartes, etc. Sí, correcte, aquesta nova oficina es dedicarà a això, i l'anterior doncs, farà el que tu comentaves. De totes formes, eh, jo vull destacar que des del meu punt de vista no sé si mostrar-me una mica incrèdula davant d'aquesta notícia Home, és que és tant de temps que és com allò de dir, que diu, ah, és Nadal no m'ho crec, porto un any així esperant-ho no vindrà ara de cop No, clar, clar, és que ara tot sembla apuntar que sí que serà el dia 16, però jo després de visto lo visto doncs no sé, no sé, no, no, no acabo de fer-me anar la idea. Bé, bueno, ens curarem en salut, de moment l'Ajuntament està content, els usuaris estaran contents quan comencien a rebre les cartes, el servei també estarà content quan els hi portin aquests treballadors que els falten, i ara només falta doncs, que tot funcioni com ha de funcionar, i ja està. Doncs a veure què passa, i mentrestant nosaltres anirem fent servir de moment el correu electrònic com venim fent des de fa molts mesos i a veure si finalment podem tornar a enviar-nos cartes que ara ja ven a dalt i voldrem enviar les típiques postaletes i aquestes coses. Jo havia pensat d'enviar-ho en avions, mira, veus aquell llibre que hi ha ja a fora? Doncs aquest llibre és per aprendre a fer avions, papiroflexi i coses d'així. jo havia pensat d'anar de moment tirant amb això, si vols hi un cop d'ull a veure què tal, vale? i upi, ara hi vaig. Però Norma, escolta'm, que quan acabis que el deixes aquí i te'l portes i i d'això, que quan marxis tanquis la porta. Doncs bé, bueno, la Norma que ja s'ha marxat, si un cas hi ja dimecres que ve ja aniré a casa a buscar-li el llibre. Anem ara fins a Vic, fins a la capital d'Osona, per anar a parlar amb el nostre revolucionari company, en Sergi Galle. Hola, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda, Sergi. Avui vens una mica amb els anys encèsos. Eh? Sí, sí, avui vinc a parlar de la vaga. De la vaga, sí senyor. Sí, perquè aquesta setmana s'han donat dues vagues. Dues? Com que dues? Jo només coneixia una de Hollywood. Sí, una de guionistes de Hollywood, sí. de cinema i televisió. Llavors, els informàtics de l'Autònoma. Ah, també és veritat, sí senyor, sí senyor. Una vaga que va... Bueno, va ser d'Illons passat. Mm. I ha deixat tot el servei informàtic eh, sense suport tècnic. Que ho siguis fantàstic. No, no, no. Si no s'arregla la cosa, doncs mira, ja és el que toca. Sí, sí. Bueno, sure. la que ens interessa ara, que, que la secció es confina, és aquesta d'aquestes. El... Sí, senyor. Que, bueno, doncs això, s'han aplegat tots els sindicats de guionistes de, de cinema i de televisió i, i han, han parat de treballar. O sigui, han penjat els ordinadors i les, les plomes, diguéssim. Sí. Poneixi plomes de terra, així. Uh -huh no treballen més, que no escriuen, fins que, fins que resolguin una sèrie de, de temes que ells creuen que es mereixen. Yeah. Bàsicament, o sigui, el problema neix. Ells cobren poc, vale? però a més de cobrar poc pel seu treball, després ells diuen que, o sigui, jo faig un guió, per exemple, no? i tal vengues a tu, tu em pagues X que després tu treus molts beneficis d'aquell guió doncs venent-lo no, no, no com a format pel·lícula, que és pel que tu m'has pagat però doncs a través de, de missatges a mòbil, a través el de l'import, a través de coses d'internet, coses així és dir, sí. ells diuen que clar, la seva obra s'està com pervertint i ells no, no veuen ni en dur més això uh -huh. ells cobren una vegada per un treball, però en canvi els productors aquell treball el, el, després de l'amortitzen moltes vegades ah, perquè l'exploten no el veuen Mm -hmm. I bàsicament el problema és aquest, i, i això afecta eh, els de Hollywood, que més o menys ja es veia venir i fa, si t'hi fixes, bueno, no, ja faré un dia una estudiació una mica més com Déu mana, mm -hmm. però resulta que durant els últims mesos s'han estat moltes pel·lícules a Estats Units, i de perquè tenien por de que comencés aquesta barra i estaven sobreexplotant a sac o, vinga, vinga, producir! Más madera, més madera! Perquè es veien a venir que en qualsevol dia no podrien gravar, perquè clar, si no hi ha guionistes es paren els rodatges, si es els rodatges es queden sense treball doncs, el sindicat de, de, de, de fotògrafs no? sí. o de fotografia, es queden els, els documentalistes, es queda tothom sense treball, i clar, es feia molta por. Ja ara devon tenir un estoc impressionant, no?, de pel·lícules per tirar, sobretot de cara al Nadal. Sí, però, però més, de, més que el, el, el, la preocupació ara mateix, més que per les pel·lícules de Hollywood és per la televisió. Mm -hmm. Perquè, clar, ahir, ahir no, ahir no quan va començar la vaga? Dilluns? Dilluns ja van haver de cancel·lar uh, alguns dels programes que fan en directe a la nit. Ja. I tu imagina't un programa com el Buenafuente. Clar, clar, clar. És des de ser doncs aquella nit no pot, no pot fer programes doncs van començar a fer reposicions. Clar, clar perquè això no, no només afecta el si, cinema en si, sinó tota la cadena, no? o sigui, tota la cadena de producció en què intervenen guionistes perquè, per exemple, hi ha el programa del Johnny Stewart, que és el presentador de, dels Oscars de l'any passat. Sí, sí, sí. senyor té 14 guionistes. Quantilla. Clar. clar, si aquests 14 guionistes pleguen, ell no pot fer el programa. No està clar. I lluny, van començar a fer reposicions. Ja. Yeah. I, I, clar, això afecta també a la publicitat. La publicitat de dir, home, doncs jo no pago per, per publicitar-me en una reposició que la gent les vist i per tant tindrà menys audiència. Uh -huh. I, en fi, el cap de setmana van estar negociant els... El dedicats de guionistes amb els amb les productores. Aviam si ho arreglaven i no han pogut. No ha manera. I ja dilluns es van llençar al carrer en piquet i tot plegat. Cal dir que eh, hi va haver una paga semblant a l'any 88, sí. que va suportar unes pèrdues brutals i que es va, es va resoldre doncs, pagat molts diners a molts guionistes. I en aquella vegada, o sigui, era el 95% dels guionistes que es va tirar a la vaga. Aquesta vegada hi ha el 55%. Bueno. Jo, jo el que penso és que, en el fons, jo crec que ara es donarà una oportunitat perquè molta gent que abans no podia accedir a, aquest, a aquests treballs diguin, va tu, vine, escriu-me alguna i ja et pagaré més. Uh -huh. I el tipus Quirols i tal, però... Sí, sí sí, o sigui, sí, sí. Però, aviam què passa. Doncs aviam, aviam què passa. Escolta'm, tu no te'n tiris a la vaga també ara, eh, que ja et veig a venir. Així, jo sóc el meu propi guionista, no, no solucionaria res. No, no solucionaria res, però em deixaries tirat aquí 5 minuts que haurien de ficar música de fons i diríem, bé, espai... Cinematogràfic. Espai, espai no omplert per Sergi calle. Perquè està de vaga. Perquè està de vaga, sí, senyor. Deu mateix, no, no tinc pensat. Bueno, bueno, ja, ja m'agrada. Bueno, si ets el teu propi guionista... Jo havia pensat, en eh, fer-me boicot a mi mateix, però he dit, és tonteria. És tonteria. realment. Sí. Doncs molt bé, Sergi. Bueno, que, que bé. Que vagi bé, ens ve. venguem I és hora danar se fins a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, cap a Terres de Tarragona i saludar el nostre company, en Roma Rofas, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. El romà que cada setmana ens porta la seva secció anomenada... Generació Narangito. Generació Narangito, aquesta setmana es diu així. I, I per què es diu així aquesta setmana, la secció, Roma? Doncs es diu així perquè estic en una web, estic un recull sobre influències de la, la generació Narangito d'aquells nascuts en el 82, no és sí, sí. tu? Aquesta gent, jo soc del 83, per tant m'escapo una miqueta d'aquesta generació espanyolator. Sí, I, i bueno, estic fent un recull de... Només he començat per imatges, pel·lícules o, o sèries o, o coses de televisió i de cinema. Uh -huh, per mostrar un botó. Que em van influenciar. Uh -huh. I llavors per, per, per donar així tres característics de la teva web, uns exemples. Doncs mira, pel que fa sèries, tindré informació sobre El Cotxe Fantàstico. Ah-ha, uh -huh, sí, sí. Típico a las Largas, Funky Brewster, Equipo A, Saludos por la Campana, Sistema de Vivir, Helena Quina Canya, de què vas vols fijar? Uh, Helena Quina Canya de què vas? Grans sèries del 33, al principi. Los Inclates de la Playa, La Dimensió Desconeguda, Max Hidrum, quina és un record de Max Hidrum? Mm, doncs jo, per exemple, no, tio. L'home animal, aquell home que s'ha transformat en pantera i... i en àguila empatava les coses de catequesi per, per veure'ls. Mare meva, quina infància més terrible, Roma. <fixi> Magnum, Coses de Casa, El Príncipe de Bel Air, S'ha escrit un crim, Mr. Bean, Speak West, El món d'en Big Man, El show de Jerry Lewis, N'hi ha que néixer estrellats, Els joves, Tinc dos pares, Batman, Les maniquis i el de Xanguet. Uu, Les maniquins i el judes Xanguet, és veritat. A tu t'impressiones les catalanes, eh? Sí. sí, sí, no, és que jo tenia una cultura molt, molt, molta TV3 era, saps, a casa. Okay. I sí, sí, recordo que a mi em va xocar molt quan en aquesta sèrie, en, en Juda Xanguet, vaig sentir que una dels maniquis deia agafa-ho que està dintre del pot de cacau. Com per mi el cacau tota la vida havia estat con la no? Però... però... em va xocar molt, em va xocar molt, sí, sí, però era... Era una de les sèries aquestes xungues, és veritat. Intentaria reproduir la música d'aquesta sèrie, però em quedaria tan en ridícul que... que millor que no. <laughs> sí, sí. I, no sé, tres estrelles també, també se'm recordava. Escolta, sí, em... què t'ha portat a fer una web així? Doncs mira, perquè l'havia de fer per un treball de classe i... Pensava de van ser un mitjà captament interessant i dic, per la meva infància hi ha anat més interessant, però només feiem riques. Vale, sí, suposo que hi ha, hi ha un apartat especial per Bola de Drac. Diguem que si es plau que hi ha una, un especial de Bola de Drac. Si sí, t'has fixat només en series acà no hi ha entrat al apartat de figures animades. Pero hoy es animado, hay una serie a la llave de la larga Sí, supongo que ya, Harare, sí, Checho Terremoto Es como pues, los motos de Yuppie, Bola de Drac, el Dr. Slum, Benji Espinete Los pues, perros, los famosos de los ninja, Marco, los otros locos, el Picapedra, el Capitán Clarnícola, el Capitán Planeta, Mofli, el último el Koala la Foga, les pances de Califòrnia, caballos de Zodiaco, Fly, els Totamusicos, los Snorkels, Rama... És com tenir un gran déjà-ví parlar amb tu, eh, amb, aquests, amb aquests temes així, la veritat és que seria un tema per explotar de mica en mica, la veritat és que és curiós, és curiós. Escolta'm, hi ha casa teva que en diuen d'això? Ah, no, no, res, contribueixen. T'accepten, t'accepten del com ets o com ho fas? Sí, bueno, i, i estan esperant, a veure, perquè la web tindrà un apartat sobre la meva infància, allò més coses més personals i estan esperant en candeletes. La web té direcció ja... No, no, no, encara no, és un projecte només Em fa poc, no, generacionaranjito.com o puntcat ja, Estic també en mo. Sí Estic també en mo sí, Aquest diàl·lus mateix que s'ha provat que es pot posar accents i dièresis, enyes i ser trencades amb el punes i el puntcat Doncs ja saps, generació naranjito Naranjeta Naranjeta, naranjeta, sí. naranjeta. Escolta, Romà, tu, haurem, de, haurem de, de parar, que tinc el Javier a l'altra línia el tinc, aquí el, cost... bueno, el tinc a la línia aquí, que no para de cridar-me per l'altra línia No sé si li vols dir alguna ¡Ey! ¿Qué pasa, Xavier? ¡Ey! ¿Qué pasa, Román? ¿Qué pasa, Messi? Tranquil, ¿eh? Que se me va revolucionando. Sí, ¡Sí, ya, ya me acabas ya, que ya me detenía, ¿eh? Entra. <laughs> yo no sé, Dios mío! Eh, bueno, tranquilo, hacemos un... unas 4 o series más y ya, ya me hacemos. ¡Venga, hasta ahora! ¡Adiós! Va, acaba, que si no, pobre nana, estará aquí. <laughs> Ràpid, ràpid, que tens, tens poc temps, vinga, ràpid. Vale. Vols. Et deixo dir tres sèries, destaca amb tres sèries i et peto ja. No, programes, tres programes a destacar. Doncs vinga, va, som-hi. Vale, ué. Persones humanes. Ué. I el rescate del talisman. Ué, ué, ué, que aquesta no sona, però bueno. Doncs sí, amics, el Ruma Rofes és la viva imatge de que aquest programa està composat per cinc friquis. Sí, sí. Exacte, sí. Sí, sí, i no cal que siguin tots d'aquí del Vallès, sí. com podeu veure hi ha ja de Tarragona i també de, de més cap al nord, o sigui que... Exacte, Bueno, noi, escolta'm, que vagi molt bé. La setmana que ve tornem a parlar de més coses friquis amb tu, Roma, que veig que un... Ets, ets un por de sabidoria en aquest aspecte. Mar que tinc un, homo. Bueno, Roma, molt bona nit, que vagi bé. Bona nit. Vinga, adeu, bona nit i tapa't. I avui dimecres 7 de novembre, a aquesta hora del vespre, com cada dimecres, és hora de contactar amb en Xavier Segura, el nostre meteoròleg, per saber quin temps ens farà els propers dies. Molt bona tarda, Xavier. Bona tarda. Ens esperen uns dies bastant monòtons aquests que vénen. Exacte. Explique'ns més o menys com seran, perquè mirem la previsió meteorològica i el satèl·lit Mateus Saat, dona bastant que desitjar els que volien una mica de fred i amb el temps. Doncs sí, la veritat, ja que el que hem tingut avui, la veritat és que se'ns repetirà dia rere dia durant... Com una setmana. Uh -huh. I això és, és bon, bon temps, vaja. Bon, bona temperatura, cel obert... Ja, bon temps, entre cometes, per aquesta en sequera, però anem a grans, i és que demà dijous tindrem un dia completament serè, uh -huh. uh, amb l'excepció d'algunes boires i boineses matinals a les fondalades interiors, que, bueno, provocaran aquesta humitat que, que tenen els anticiclons, no?, que ens comporten. El que sí que tindrem és una petita entrada de nord, uh -huh. portaria tramuntant a l'Empordà, però que no es notaria ni les temperatures. Yeah. Cosa que sí que es notaria divendres, ja que si el dia serà també eh, igual de serè i amb oires matinades a fundalades inferiors, eh, les temperatures re, variarien un grau de 2 eh, cap avall, sobretot les màximes, les minnes no podrien baixar més, a causa d'aquesta petita entrada al nord. Uh -huh. Que tenim un anticiclo que ens porta vens al continent i res. En no, no, no entrem encara a l'hivern, que poguéssim dir. Va, doncs sigui, així l'hivern queda una mica lluny encara. Sí, tot i que al final la, de la secció ja us comentaré una anècdota. Uh -huh. eh, que, bueno, dóna per la, eh? Molt bé, molt bé. Anem cap al cap de setmana? Anem cap cap de setmana, doncs. I és que, uh, aviam, en general a Catalunya tindrem també un ambient serè, uh, temperatures potser una mica més baixes al llarg del diumenge, sí. uh, amb aquestes boires matinals, però el que sí que hem d'avisar, sobretot els cosos de cap de setmana al Pirineu, és que al Gasset Nord hi haurien núvols que comportarien alguna precipitació. Si els, els hi a la Déu, doncs tindrien, a partir dels 1.200-1.000 metres, uh, doncs neu, l'únic que estarem parlant de res. 1.200 metres, has dit, eh? 1.200 metres neu. Exacte, o potser 1.000 a final de diumenge. Val, llavors vessant va nord directament cap a Vall d'Aran. Exacte, estarem parlant de Vall d'Aran i zones de... que afectarien. Digue. Molt bé, molt bé, molt bé. Tot eres. i res. No, no tenim més novetats. Tu una setmana monòtona. Sembla, però, que a partir de la setmana que ve, amb esperances posades, perquè se pagui les sequera d'una vegada, sí. eh, sembla que la setmana vindria una pertorbació que no la veiem molt encara cara llis, però potser ens podrà portar algunes pruges. Uh -huh. Val, val, bueno. Doncs escolta'm, donem un cop d'ull a l'estat del mar, sempre amb el teu patrocinador personal, que és cursotanàutica.cat. Exacte. Doncs bé, uh, també, si el temps és monòton, la mare és monòtona. Uh -huh. És que en aquest centre nord, l'únic que comportarà variabilitat seria una, una maró i forta maró, diguéssim, a la costa grava. Sí. A la resta veuria marejol, és a dir, que es podria anar a amb tranquil·litat, uh, no a la Costa Brava, perquè sempre quedem a maró i forta maró, és perillós sortir a la mar, però, en general, a la Costa frontal i Costa Taurada tindríem un bon temps i d'ençò els marejous. Molt bé, doncs fantàstic. Doncs, uh, tenies una sorpresa per nosaltres, o més que alguna sorpresa, una curiositat per explicar-nos, oi? Exacte. I és que ens arriscarem molt i parlarem del temps que podria fer que iverd. Aquest hivern, o si sigui, ens estem anant directament cap al desembre congelat... Exacte, com diu la Nadal. Com diu la Nadal a la cançó. Molt bé. Doncs digues, digues, digues. Bé, doncs, uh, parlarem dels plomalls. Sí, sí. De les canyes, digues. Les de, canyes. Vale. que apareixen al riu. Uh -huh. I és que aquests plomalls, segons molts pastors, uh, comporten, uh, o sigui, ens indiquen en aquesta època el temps que podrem tenir al llarg de l'hivern. Si són més petits, uh, els que l'hivern serà suau i hi haurà poques nevades. Si són llargs i a sobre, abundants és que el serà fred, fins i tot dur, i amb nevades a... molt fortes, possiblement. Uh -huh. Això és el que ens indiquen aquests plomades a hores Què ens indiquen per a aquest hivern, adèiem? Doncs han sortit realment molt llargs i molt abundants. I això vol dir que? Fred, sembla que dur, aquest hivern, tot i que serà normal comparat amb el l'any passat, que va ser realment el més càlid de la història. Uh -huh. sí. I possiblement nevades no només al Pirineu, que potser ens podríem visitar a la nostra comarca. A veure, a els pagesos, eh? Val, val, doncs, doncs aviam si és veritat perquè la veritat és que d'aixecar-te un dia aquí a casa nostra amb tot enfarinat la veritat és que és bonic, és bonic veure com el coll de Montcada està enfarinat o collcerola està, està bé, no? L'hivern sí. passat, passat va ser com un estiu, realment. Aquest any es comporta l'hivern i ve aquests freds divertits, aquests freds que congelen, que, que a tothom li agrada, no? Anar a fer un passeig per la Fira de Santa Llucia, per exemple, a mig, a mig desembre, amb aquell fred, i bueno, que no s'escapi una volva de neu així. I tant, home, ja em sé que no, aquest any no cal anar al Pirineu per anar a la neu. Aviam, aviam, aviam, aviam si és veritat. Doncs molt bé, Xavier, molt doncs bé. que vagi molt bé, bona nit i tapa ha abrigat bé, perquè ara comença a fer una mica de fresca aquí fora de l'estudi. Sí, sí, les nits es noten, eh, ja el fred aquest. I tant que no noten, i tant. Molt, Però... bé. molt bé, Xavier, que vagi bé. Igualment. Apa, adéu. A tarda, adéu. És aquí el Ràdio Metropol d'aquest dimecres que, com sempre, hem fet possible Norma Vidal, Xavier Segura, Roma Rofa, Sergi Calle i qui us parla, Albert Segura. Us agraïm els missatges que ens feu arribar a través del nostre correu radiometropol.cat i donat que molts voleu escoltar programes com l'especial de la Castanyada de la setmana passada, els podeu tornar a sentir al web www.catalunyacomunicació.cat. Nosaltres us deixem avui, en la primera edició de novembre, amb una cançó del grup Suet, anomenada The Beautiful Wands. Que passeu una molt bona nit.